Але життя моє склалося так, що я не міг вберегти не лише картину, а й багатьох своїх рукописів. Отож, коли я пишу ці рядки, на моїй стіні немає картини Григор'єва. Зате вчора мені подзвонили з видавництва «Дніпро» і запропонували написати передмову до спогадів Григоренка. Цікаво, що прізвища обох моїх друзів, котрі так виразно описали рану, майже однакові. Тільки й того, що одне з них сформоване за законами російської мови, а друге – української. Григорів і Григоренко. Кінець першого тому. Джерсі Сіті. Київ. Додаток. 1957 рік. Промова на відкритому пленумі правління спілки письменників України. Дорогі товариші, незабаром ми будемо святкувати сорокаліття соціалістичного суспільства. Історія була суворою до нього. Вона його не пестила і не ніжила. Вона своїй дитині тицяла в руки окраєць житнього хліба, спеченого в переміжку з лободою, та й то доводилося різати ниткою на крихітні дольки. Але сьогодні він могутній, сорокалітній, первісток історії, зі шрамами на тілі від безперервних боїв, і з передчасною сивиною на скронях, твердо стоїть на планеті, вдивляючись у вічність, у вічність і нескінченність світобудови. «Нам є чим пишатися, і є що любити». Однак ми тільки люди, і тому нам властиві також сумніви. Зрілість не може приходити інакше. Вона з'являється тільки тоді, коли людина пройшла крізь великі духовні випробування. Інакше зрілість може виявитися уявною, оранжерейною. Як оранжерейний огірок не є повноцінним, так і людина, яка не вистраждала своїх переконань, не пронесла їх через сотні безсонних ночей, не є справжньою людиною. Такій людині можна час від часу піднімати черепну коробку і сьогодні вливати туди одне варево, а завтра інше. Така людина не може бути ні стійким бійцем, ні стійким комуністом, і тим більше така людина не може бути справжнім письменником. Запліднювачем наших дум, наших поглядів на життя була і залишається ідея соціалізму. Але виношувати свої переконання кожен із нас зобов'язаний сам. Як мати зобов'язана сама і тільки сама виносити під серцем і в муках народити нове людське життя Наш час вимагає від людей великої мужності Епоха не раз і не двічі кидала нас на ковадло Не раз і не двічі на наші голови і спини опускалися залізні молоти тяжких випробувань Ми виносили свої переконання з полум'я, ми народжували їх у муках І той, хто сьогодні здатний жити напівправдою, той живе брехнею Такому народові, як наш, напівправда не потрібна. Правда і тільки правда. І ось середина ХХ століття ознаменувалася 20-м з'їздом, який сказав нашому народові багато важкої і гіркої правди. Хіба були ми справжніми реалістами до 20-го з'їзду? Якщо говорити про моє літературне покоління, то я можу з певністю сказати – не були і не могли бути. Ми виростали в атмосфері загального захоплення Ми бачили на власні очі наші успіхи Вони справді були великими І справді ними не можна було не захоплювати Але всі свої захоплення ми спрямовували Не на адресу народу, а на адресу однієї людини На адресу Сталіна Це тривало довго Надто довго, і очевидно, немає серед нас жодної людини, яка могла б сказати, що вона уникла цієї долі Отже, про тверезий, повнокровний реалізм у цей період розвитку суспільного мислення в літературі не могло бути й мови Цим я не бажаю перекреслити зроблене нами, я тільки хочу сказати, що в той час ми не були справжніми реалістами Справжніми реалістами ми стаємо тільки після 20-го з'їзду і той, хто звик одержувати свої переконання в готовому вигляді, може сказати, що в цьому нашому прозрінні немає болю. Але хай ці оранжерейні люди говорять, що завгодно, ми знаємо ціну нашим моральним зусиллям, ми знаємо, якими важкими були наші духовні пологи, і тим дорожчим, тим ріднішим повинно стати для нас нове життя». «Той, хто минулий рік прожив без великої душевної боротьби, хто не знав безсонних ночей, кому все відразу стало зрозумілим, того я сьогодні не можу назвати своїм другом. Тот, хто постійно ясен, тот, по-моєму, просто глуп», сказав Маяковський. «Правильно казав. Ми передумали багато і пережили багато, однак ми не поспішали виходити з нашими думками до народу. І це, очевидно, правильно. Треба, щоб усе відстоялося». Письменник, який кидає свої думки в народ раніше, ніж вони повністю дозріли, як сказав один горський літератор, нагадує дитиною, що грається з сірниками.